Роса родив Еріхтоній, над людом троянським владику, втроса ж самого родилося троє дітей бездоганних, іл, а за ним Асарак, та ще ганімет богорівний, що найвродливіший був, між усього він смертного люду, задля краси його вкрадений вічними був він богами щоб, живучи між безсмертних, у Зевса вино і вже син родив бездоганного Лаомедонта. Лаомедонт же синів породив Тіфона і пряма, Лампа і Клітія, і Гікетаона, Ареєву парость. Капій був син Ассарака, а сам породив він Анхіса. «Я ж син Анхісів, а Гектор син богосвітлий прямів. От із якого я роду і крові, що ними хвалюся. Доблесті ж смертним мужам лише Зевс додає чи збавляє. Як кому сам заважає, з усіх, бо він є найсильніший. Тільки не час нам балакати» як дітлахам нерозумним, стоячи марно отут посеред найлютішого бою. Прикрощів ми один одному можемо дуже багато наговорить, їх ваги і корабель не підніме стовеслий. Смертних язик є гнучкий і до розмаїтих придатний висловів, простір навколо широкий, де їм випасатись. Як ти до когось промовиш, так і до тебе озвуться. Тільки ж навіщо словами, лайливими в зваді та в сварці, Лаєтесь нам один з одним, як чинять жінки галасливі в сварці, Що душу роз'ятрує лютою пройняті злістю, І лають у смак одна одну, на вулицю вибігши з дому, Справдою сиплють і лжу, бо в гніві вона виникає. Ти бойової відваги словами в мені не вгамуєш, перше, ніж міддю не сили, мерщій починаймо, на мідноострих списах один з одним змагання завзяте. Так він промовив, і в щит той застрашливий списом могутнім Тяжко ударив, аж щит загудів. Під вістрям важенним. Аж затремтів пелиїд, І рукою м'язистою щит свій Зразу вперед отхилив, Боячись, що своїм довготінним Списом на виліт простромить Еней його, духом відважний. Тож нерозумний у мислях І в серці своїм не подумав, він, що славетні дарунки богів, нелегко людині смертній вдається здолать чи примусити їх поступитись. Не пощастило Енеєві мужньому списом могутнім щит той пробити. Наткнувся він на золото, божий дарунок. Дві лиш платівки пробив він, а далі під ними лишалось Ще три, бо п'ять їх! Усього прибив до щита кривоногий. Зверху дві мідні, середини, дві олов'яні, і між ними ще й золоту. Вона то й затримала спис ясиновий».